Шістдесят один. Бункер вісімнадцять. «Я сказав тобі в четвер, що принесу її за два дні». «Щорт-чорт, забирай! Два дні збігли, Карле! Ти ж розумієш, що очищення вже завтра вранці, чи не так? А ти ж розумієш, що сьогодні ще триває, чи ні? Не мудруй, бери ту теку і неси її сюди нагору, бігцем. Присягаюся, якщо вся ця наволоч зірветься через те, що ти... Я принесу її! Ти чого, чувак? Я просто дражню тебе, розслабся!» «Та пішов ти, я розслаблюся завтра, від'єднуюсь. А ти не видрючуйся. Я вже виходжу!» Шерлі обхопила руками голову, занурила пальцю в волосся і поклала лікті на верстак Вокера. «Що це в біса відбувається?» – прошепотіла вона. «Вок, що це? Хто ці люди?» Вокер дивився в збільшувальне скло. вмучив єдину версинку, висмакнуто зі щітки у білу фарбу на накривці банки. Незвичайно дбайливо, фіксуючи другою рукою своє зап'ястя, провів ворсинкою лінію на потенціометрі просто навпроти позначки на самій ручці. Задоволений роботою підрахував, скільки позначок уже зробив. Кожна з них означала позицію, де добре ловився сигнал. «Одинадцять», – сказав він і обернувся до Шерлі, яка щось бурмотіла, але він не розібрав слів. «І гадаю, ми ще не знайшли наших». «Наших? Вок, мене це все страшно лякає». «Звідки лунають ці голоси?» Він знезав плачима. «З міста, з-за пагорбів. Звідки ж я знаю?» Він почав повільно крутити ручку, шукаючи більше голосів. «Одинадцять, крім нас. Що яких більше? Їх має бути більше, адже так? Які шанси, що ми вже знайшли всіх?» «От ті останні говорили про очищення. Думаєш, вони мали на увазі, ну...» Вокер кивнув, поправив скло на голові і повернувся до потенціометра. Вони в бункерах, як ми. Він показав пальцем на крихітну мікросхему, яку Шерлі допомагала під'єднати до потенціометра. Мабуть, ця схема модулює частоту хвиль. Шерлі найбільше була приголомшена голосами, але в дивували інше. На тлі статичного шуму почувався тріск. Він перестав крутити ручку, трохи повернув, але нічого не знайшов. Проте я крутив і далі. «Ти маєш на увазі цю маленьку мікросхему з номером 18?» Вокер ковзнув по обличчю Шерлі відсутнім поглядом. Його пальці перестали рухатися, він кивнув. «Значить, там мінімум стільки?» – мовила вона, зметикувавши швидше за Вокера. «Я мушу знайти Дженкінса. Треба сказати йому про це». Шерлі підвелася зі стільця і попрямувала до дверей. Вокер кивнув. Від нових відкриттів йому паморочилося в голові. Верстак і стіни наначе кудись відсунулися. Думка про людей за межами цих стін». Від могутнього гуркуту в нього зацокотіли зуби, і всі думки вилетіли з голови. Ноги вислизнули з-під Вокера, підлога завібрувала з переплетених труб, і дротів посипалася багаторічна пилюка. Вокер перекотився на бік і закашляв, вдихаючи терпкий запах плісня, що розлетівся в повітрі. У вухах дзвеніло від вибуху. Він поплескав себе по голові, шукаючи збільшувальне скло, і побачив, що оправа лежить перед ним на крицевій підлозі, а лінза розтрощена. «О, ні! Мені потрібне!» Він спробував упертися на руки і відчув раптовий гострий біль у стегні. Вокер не міг навіть думати. Він помахав рукою, благаючи Скоті вийти з тіні і допомогти йому. Важкий чобіт розчевив те, що залишилося від збільшувального скла. Дуже молоді руки схопили його за комбінезон і потягли, допомагаючи звестися. Звідусіль лунали крики, поодинокі постріли і стрілянина на чергами. «Вок, з тобою все гаразд?» Дженкінс тримав його за комбінезон. Вокер був майже впевнений, якщо юнак відпустить його, він більше не встане. «Моє збільшу!» «Сер, треба йти! Вони всередині!» Вокер озирнувся на двері і побачив Харпера, який допомагав Шерлі підвестися. Її очі були вирічені від страху. На плечах у темному волосі лежав шар сірого пилу. Вона дивилася на Вокера так само, приголомшена, як і він. «Збирай речі!» Звелів Дженкінс. «Ми відступаємо!» Він оглянув кімнату, ковзнув поглядом по верстаку. «Я полагодив її!» – сказав Вокер, кашляючи в кулак. «Вона працює! Думаю, трохи запізно!» Дженкінс відпустив його комбінезон, і Вокеру довелося схопитися за ослінь, щоб не покотитися підлогою. Звуки стрілянини наблизилися. Прогупили чоботи, знову почулися крики, а далі ще один вибух струснув підлогу. Дженкінс і Харпер стояли на порозі і віддавали накази, вказуючи напрямок людям, які пробігали повз них. Шерлі підбігла до верстака, вона дивилася на рацію. «Ми мусимо забрати це», – сказала вона, важко дихаючи. Вокер глянув на блискучі скельця на підлозі. Двомісячна зарплатня затискло. «Вок, що мені брати? Допоможи!» Він озирнувся і побачив, як Шерлі збирає деталі рації, скручує дроти між схемами. Біля дверей гучно ляснуло, вистрелив хтось із своїх. Вокер зіщулився, думки сплуталися. Вок! Антена! прошепотів він, тицаючи пальцем на крокви, з яких сипалася пилюка. Шерлі кивнула і скочила на верстак. Вокер роззирнувся кімнатою, кімнатою, якою пообіцяв собі ніколи не залишати, знову, і цього разу справді збирався дотримати обіцянки. Що хапати? Безглузді сувеніри, сміття, брудний одяг, сто скреслень. Вокер схопив кошик для деталей і поставив на підлогу. Там опинилися деталі рації, за ними від'єднаний від мережі трансформатор. Шерлі торсала антену, притискаючи до грудей дроти і металеві деталі. Вокер схопив паяльник, ще кілька інструментів. Харпер загорлав. Зараз або ніколи! Шерлі вхопила Вокера за руку і потягла до дверей. І старий зрозумів, що це ніколи... Уже настало.